Mož se nejistě podíval na agenty UPKM. Ti s odhalenou tváří vypadali stejně nervózně, jako se on cítil. Celá tahle zákeřná meziagenturní rivalita na něj byla moc. Nenáviděl UPKM za to, co mu udělali, ale vypadalo to, že je holi považuje za mnohem lepší, než byla ta druhá alternativa. Což o té alternativě hodně vypovídalo. Duch v mošově hlavě se zasmál. Chlapče, ti poldové tvoji přátelé nejsou. Jsou to lháři, co schovávají monstra a přeživší lidi zastrašujou. Dělají hrozný věci, ale jsou mnohem lepší než ten bledej. Jemu ty vyhýbej se. Vlastníma očima jsem viděl, co stane se, když lidé jako on získají moc. Teď běž, část další bude obtížná. Spěchej, čas krátí se. Jestli tohle přežiju, chci, aby se sakrak liděl z mojí hlavy, starochu. Není divu, že se z Owenem stal takový magor. Tohle mluvení s mrtvými lidmi vážně stálo za prd. Co bude dál? Agent Myers vylezl z koje, pečlivě si upravil kravatu a řekl Nenechte se zastřelit. Kapitola 20. Mož Pitt, bývalá roková superstar, se probral s těžkou kocovinou a odpornou pachutí v puse, což byl poslední dobou normální stav. Ale pak se jeho den začal postupně horšit. Jeho hloupý starší bratr byl v nebezpečí, celé město Las Vegas se evakuovalo, slyšel mrtvé lidi a nakonec se stal spolupracovníkem vládní agentury, která ho dřív zneužila jako obětního beránka. Teď se nacházel ve stoce. Není to tak zlé, pověděl mu Mordechaj. Tohle není pravá stoka, jen tunel. Stoka mnohem horší. Jistě nebyla tu žádná řeka ze splašků jako ve filmech, jen stísněný vybetonovaný prostor a spousta trubek. Několik už ho praštělo do hlavy, ale pořád tu byly krysy. Mož slyšel hlodavce, jejich blechy a vsteklinu, jak se snažili rychle klidit před světlem jeho baterky. Steklinu slyšet nemůžeš, chlapče. Sklapni, zasyčel mož unavený a otrávený poradními hlasy ve své hlavě. Grant Jefferson šel v čele. Co to bylo? Agent UPKM se ohlédl přes rameno. Nic, jen mluvím sám se sebou. Jefferson zavrtěl hlavou, zamumlal něco o nováčcích a pokračoval dál úzkou chodbou. Když se jeho baterka vzdálila do mošova žaludku, se znovu vplížil mrazivý strach. Před nimi bylo něco zlého, prostě to cítil. Trhnul sebou, když k němu ze zadu přišla holy a poklepala mu na rameno. – Uklidni se, moši! Ty se uklidni! – Sakra, chlapé, dej se dohromady! Ani mně se nelíbí, že jsme ve tmě v uzavřeném prostoru. Věř mi, není na tom nic, za co by se směl stydět. V zatraceně, mě i Grenta drželi jako zajatce v pěkně hnusný podzemní díře a nevidíš na nás, že bychom vyváděli jako malí děcka. O to tady nejde. Mám z toho vážně špatný pocit. Těžko se to vysvětlovalo. Bylo v tom víc než jen riziko, že je zastřelí. Věděl, že tam na ně čeká něco zlého. Prostě to vím. Rozumíš? Jako přetucha? Co? Ne. Už toho nech. Já nejsem bratr. On je ten magický. Je to jen pocit, ale zdá se mi, že tam na nás něco čeká a pokusí se nás to zastavit. Což zní jako definice přetuchy? Bláznivý pitové. Měla jsem zeda včera vytáhnout venatach Mohli jsme využít jeho psychické schopnosti a předvídat, kam na ruletě doskáče ta blbá bílá kulička. Holise se mu zapřela rukama ozáda a postrčela moše vpřed. Za než hodinu jsem prohrala dvě zombie s vonasilou. Je mi líto, že si myslí, že ona masku nosit musí. Povzdechl si Mordechaj. Moš neměl nejmenší tušení, o čem mluví. Mož sledoval Jeffersnovu baterku. Zatím se mu zdálo, že ten plán dává smysl. Majersovi agenti nemohli riskovat, že je odhalí při pokusu vyspovídat věce. Tak se postarají o odvedení pozornosti a spustí poplach, aby se Moš a Holi mohli tiše vplížit do Stryknova velícího centra. Došli ke křižovatce. Jsme tady, Holi! – Agent Jefferson namířil baterku do servizního tunelu. Tady se naše cesty rozchází. Vy půjdete vpravo. Právě jsme pod Táč Mahalem. To je kasino hned vedle posledního draka. O 200 metrů dál najdeš dveře do suterénu. Archer už přerušil kabely kamery, vypáčil zámek a odpojil alarm, když jsme si mysleli, že to budeme muset udělat sami. Než odsud UPKM vypakovali, doktor bliž byl opatro v kanceláři. Jefferson se podíval na hodinky. Ručičky ve tmě svítily. Přibližně za deset minut dojde k něžkému narušení bezpečnosti. To by mělo odvést pozornost strážných. Pochybuju, že se budou držet tady, když se budou myslet, že kouřem prošlo monstrum. Jsou to jen kontraktoři. Prostě utečou. Bacha na jazyk. Granté, Varovala ho holy. Kontraktoři vám právě zachraňují prdel. Jen žertuji. Zalahal hladce Jefferson. Všichni si to budou myslet, že monstrum uniklo. Podle toho, co majer sví, půjde Strickn osobně dohlédnout na zadržení. Chce jen tak velký masakr, aby dal prezident zelenou jeho milovanému projektu, takže nechat zabít všechny v posledním drakovi je v pořádku, ale kdyby to nechal utéct do města, bude pak vypadat neschopně, protože to tady řítil. Nebo Strickn prostě všechno svede na stárka, když to uteče? Z tvýho šéfa bude obětní beránek a UPKM zeslábne ještě víc, dodala Holly. Ten sliský parchant v žádném případě nepřijme zodpovědnost, když se něco podělá a proto majer spotřebuje, abychom ho předběhli a zastavili monstrum dřív, než si všechny zásluhy připíše striknova malá speciální jednotka. To nebylo zlý, Gren se usmál. A pravdu nechceš pracovat pro federály? Benefity jsou skvělé. Dobře, klid. Strykn ví, jak to monstrum zastavit a my budeme sledovat, jak zareaguje na náš falešný poplach. Je víc než pravděpodobné, že si sebou přivede své lidi z jednorožce, tak si alespoň nebudete muset lámat hlavu s těmi věcmi. Věcmi? Zeptal se mož. Dlouhý příběh. Holína stručná odpověď ho nijak neuklidnila. Jak máš v plánu to narušení provést, grente? Bomba v autě, divná světla, kouř, hrány, spousta slzného plynu, k tomu ještě přihodíme trochu přerušovaný komunikace ve stylu pomocte mi, pomozte mi, všichni tu zemřeme a tak podobně. Potom někdo, Jefferson udělal prsty uvozovky, zahájí palbu na dveře garáží kasina. Až do nich celá nevatská národní garda vyprázdní jeden nebo dva zásobníky, Stricken si bude myslet, že je monstrom uvnitř. Opravdu věříš, že to vyjde? Duvěřuj mi, v UPKM jsme mistři předstírání. Když se příliš mnoho lidí začne zajímat o skutečné monstrum, tak na hromadu skutečných důkazů přihodíme i pár falešných. A když se pak na tu hromadu všichni dívají, naaranžujeme to tak, že to vypadá jako mazaný podfuk. Pak vypadají blbě i skutečné důkazy a všichni na to brzy zapomenou a dál žijí své životy podobných situacích psychologie funguje skvěle. Je to vážně docela ohromující. Tohle není můj ohromenej obličej, Granté. Dobře, ale nám stačí jen minutka. Ještě něco. Holi zavrtěla hlavou. Jsme připravení. Musím si pospíšit. V Jeffersonově obličej se objevil upřímný nervózní výraz. Buď opatrná, holy, Já vím, že já a LM spolu nevycházíme, ale... Zvedla jednu ruku. Ta je v pohodě. Voda v řece. Udělal si, co si považoval za správný. To dokážu respektovat. Uvidíme se v Palačinkovém ráji. Hodně štěstí. A s tím otočila svou baterku a odešla určeným tunelem. Čefrsný chvíli sledoval, jako by chtěl říct ještě něco, ale pak se rozběhl opačným směrem. Mož se hlavou praštil jen o dvě trubky, než dohnal. Holly na něj čekala u velkých zelených dveří. Ukradenou botou nakopla kolem doucí krysu. Myslí, že to bude fungovat? zeptal se mož. Holly se prohlížela dveře, potvrdila si, že už si s nimi pohrál agent Archer. Myslím, že jsme součástí odvádění pozornosti. Myslím, že Myers se chce ve skutečnosti podívat, jaké zbraně a taktiku Stricken použije při reakci na falešný poplach, aby ho mohl okopírovat. To je jeho skutečný cíl. Naše objevení bylo jen třešničkou na dortu. Myers asi doufá, že nás chytí a až Stricken zjistí, že útok byla bouda, bude z toho vinit LM. Ale to znamená, može to úplně vykolejilo. Co ty řeči o útěku do Kostareky? Holi si odfrkla. Ale no tak, netvrd mi tady, že se mu sežral ty keci o povinnosti a ochraně vlasti ve jménu božím. Jestli by měl někdo vědět, jak dobrý ten profesionální lhář je, tak ty nás chytí, my naprášíme majerse, ten popře, že jsme spolu někdy mluvili a všechno, co jim povíme, bude vypadat jako ubohá výmluva. Skončíme v mělkým hrobu v poušti, Strikn možná trošku zapochybuje o svých spolupracovnicích, ale pak se s Majersem vrátí k jejich byrokratické šachový partii. Když tohle zvládneme, pro Majersa to bude jen příjemný bonus. Ale vy jste se chovali jako kámoši, dokonce si Jeffersonovi řekla, že je to v pohodě. Ten zákeřný parchant, co nás podrazil? Jasně, že to mezi náma není v pohodě. Grantův problém je, že on skutečně věří, že dělá dobrou věc. Ve svý mysli je hrdina, má vlastní morální zásady, ale taky je přesvědčený, že každý jeho rozhodnutí je automaticky to správný. A když se jim někdo připlete do cesty, strčí ho pod autobus. Holi zkusila kliku, jak jim slíbili bylo odemčeno. Grant je vážně pěkný kvítko, proč jsou se všema fešákama jen problémy? Mě považujou za fešáka, byl jsem ve nejvíce nejvíc v současnosti v People Magazine. Už to bylo pár let, když se Hold the Pix stalo hitem číslo jedna, ale pořád se to počítalo. Protože holky budou vždycky milovat muzikanty, ale jak jsem říkala, problémy. Vypnula baterku, pak pomalu na škvírku otevřela dveře. Světlo za nimi bylo zapnuté, odhalovalo kovové schodiště. Čistý vzduch, teď počkáme, až to Grant a Archer spustí. Tunel byl vlhký a nesl se jim hukot vzdálených strojů. Občasné podezřelé zasyčení Mošovu nervozitu nijak nezmírnilo. Co smyslela těma problémama, zašeptal. Nech to plavat. Ne, vážně. Holi si povzdechla a přísahala jsem si, že budu vždycky to, co bude říkat pravdu, i když to bude nepříjemný. Dál se dívala mezerou. No, podle toho, co jsem slyšela a tvý současný vizáže to vidím tak, že se pořád utápíš v sebe lítosti nad tím, co se ti stalo. Jsi zahořklej, nasranej a nic s tím neuděláš, dokud se nepohneš dál. Buď přijmeš, co se stalo, nebo se tím budeš užírat až do smrti. Mož nebyl zvyklý na lidi, co s ním mluvili tak přímo, což byl jeden z hlavních důvodů, proč se vyhýbal své rodině. Ty mě neznáš, holy. Pšt, trochu to stlum, pokárala ho. Mož si ani neuvědomil, že zvýšil hlas. Tady dole se hlasy nesou. Možná neznám dobře tebe, ale znám spoustu lidí jako ty. Jsem dobrovolnice v sanatoriu, které je jich plný. A přesně vím, co ti dočasnost udělala. Ano, je to na Ano, zničilo ti to plány. Život s tebou vyjebal. A co? Ale seš naživu. Přežil jsi. Každá minuta, kterou teď máš, je dar, ale ty si na to zapomněl. To bolelo. Ty nechápeš, jak zlý. Holi se otočila. Obklopovaly je stíny, ale on i tak poznal, že ho probodává vzteklým pohledem. Její hlas byl tvrdý jako ocel. Chceš srovnávat, kdo z nás má horší život? Vyhraju! Vyhraju s přehledem a to se ani nedostanu k té části, kdy jsem svoji kámošku musela zabít kostí, kterou jsem obrousila kamenem. Tak už do prdale a poslouchej! Řeknu ti něco, co ti měl brácha povědět už hodně dávno. Zlo tě může skopat, zlomit tvý tělo a někdy i mysl, ale svýho ducha dokážeš zlomit jen ty sám. Víš, co jsem viděla ve pltnu? To je blázinec pro přeživší z útoků monster. Viděla jsem tam lidi, kterým rozdrtili jejich příčetnost a pak ty, co to vzdali. První partu litoju, ty druhý mě jen štvou. Takže mě přestaň štvát. Já nic nevzdávám, protestoval mož. Ztratil jsem prsty. Byl jsem nejlepší a oni mi to vzali. Přišel jsem o všechny peníze. Přišel se i o život. Mož se zarazil. Ne, tak přestaň vňukat a sklapni. Holis zkontrolovala hodinky. Čas vyrazit. V terapii budem pokračovat pozdějc. Tak ty seš teď můj terapeut? Podle všeho se motivačním koučem pro idioty. Holy otevřela dveře. Posvítila baterkou na schody. Když nic neviděla, rychle a tiše po nich vyšla k dalším dveřím. Zkusila kliku. Taky byly otevřené. Aršre, ty jsi ale pašák. Její hlas byl pouhý šepot. Pojď za mnou. Sáhla pod bundu a vytáhla pistoli. Byla to nějaká 1911, podobná staromódním pistolím, které preferoval jeho otec. Ale stražci jsou jen lidi, jsou lovci jako ty, jen z jiný společnosti, nemůžeš je zastřelit. Jasně, že můžu, namířit a zmačknout. Holly se podívala na pistoli. No dobře, nechci a pokusím se, aby to nezašlo tak daleko, ale jestli budu muset volit mezi životy svých přátel a jejich, pokrčila rameny. Snadná volba. Mož v životě udělal spoustu pitomostí, ale vražda mezi ně nepatřila. Slib mi, že nikoho nezastřelíš. To jako vážně? No dobře, slibuju, že nikoho nezastřelím, pokud to nebude nezbytně třeba. Myslíš si, že se mi tahle zbrklá akce zamlouvá? Hrozně ráda bych měla čas, abych mohla přijít s plánem, který neskončí jejich postřílením, ale my čas nemáme. Jakoby tím chtěla udělat tečku za jejím prohlášením, ozvalo se vzdálené zadunění. Mož si nebyl jistý, ale připadalo mu to jako exploze. Právě včas. Holy se přikrčila a pootevřela dveře, odhalila slabě osvětlené skladiště. Vysoko na stěně začalo blikat jediné červené světlo. Ze stropu teď vycházelo otravné opakované kvílení a klidný hlas z nahrávky. Přesuňte se k nejbližšímu východu! Přesuňte se k nejbližšímu vchodu! Bylo to příšerně hlasité. Diverzní akce UPKM začala. V skladiště bylo plné rekvizit a kostýmů, většinou v hollywoodském stylu. Judi! Holi běžela mezi policemi, hledala cestu ven. Neměli mapu, vůbec netušili, jak tohle patro vypadá. Dostali jen obecné instrukce od UPKM, podle kterých by tu někde měli být kanceláře. Holi našla další dveře, které vedly na chodbu s kobercem. Byly tu skřínky a nástěnky s oběžníky. Vypadalo to, že jsou na správné cestě. Mož se chystal vyrazit, ale Holi ho zadržela. Zůstaň fukry tu. Dej mi minutku. Potřebujeme, aby nejdřív odešli vojáci z jednorožce. Čekání ho ubíjelo. Nemohl se zbavit pocitu, že se stane něco strašného. Holi podle něj vyčkávala příliš dlouho, i když za to možná mohl jen příval adrenalinu, než úplně otevřela dveře a vyklouzla na chodbu dáma, přesuňte se k nejbližšímu východu, naštěstí mluvila tak hlasitě, že je nikdo neuslyší přicházet. Jakmile to moše napadlo, nahrávka samozřejmě zmlkla. Pospěš si, řekla holi. Pospěš si? Oni nevěděli, kde ten vědec je, takže klidně mohli spěchat špatným směrem. Vešli do místnosti plné kancelářských kojí. Dale tady, poradil mu Mordechaj. Zaboč vlevo, tlmočil okamžitě mož. Holi se na něj nevěřícně podívala, ale on si jen poklepal na spánek. Říká to mrtvej chlap. Šílený, pytové. Ale holy se nehádala. Zabočila do další chodby a pak do další místnosti s kojemi. Na každé straně byly dveře a polovinu stěn pokrývala nepruhledná skla. Stoj, sehnout rozkázal Mordechaj. Mož bez přemýšlení varování zopakoval. Holi si klekla za chladič vody. Mož se přikrčil za ní. Holi zvedla jednu ruku. Hlasy. Zvuk vycházel z místnosti před nimi. Je to kvůli vašemu bezpečí, doktore. Mož zněl klidně, sebevědomě. Naše bezpečnost byla narušena parkovací garáži došlo k aktivitě. Následujte no mě. Přijít jsem, byla chyba. Jestli zjistí, že jsem tady, přijde se pomstít, pamatujte na maslova. Druhý muž zněl staře a chraplavě. Nic proti němu nezmůžete. Zachrante se. Slyšel jste pana Strykna? Všechno bude v pořádku, pane. My tím vás přesuneme na bezpečnější místo za městem. Čeká na nás auto. Neposloucháte mě, vy idioti. Když dojde na Mark 13, nic jako bezpečné místo neexistuje. První mluvčí ztrácel trpělivost. Otlačte ho, odcházíme. Doktor protestoval, klel a nadával jim, ale hlas se vzdaloval. Mož pohnul hlavou do strany jen tak daleko, aby přes sklo viděl pohybující se stíny. Čtyři stojící postavy, jedna z nich tlačila pátou, která musela sedět na kolečkovém křesle. Holy už se plížila vpřed. Možovi došlo, co dělá. Budou muset projít touhle oblastí a ona se je chystala překvapit. Ohlédla se na něj, naznačila pusou, připrav se, nech se odkulila do koje na druhé straně uličky. Mož zapadl do koje za chladičem a přimáčkl se ke stolu, který podle jmenovky patřil nějaké Arlén. Byla tu spousta zarámovaných fotek buclaté ženy a jejich koček na jedné v tomto kasínu pozovala s Eltonem Johnem. Soustřeď se, moži! Muži projdou kolem holy, Ona vyrazí a on ji podpoří. Mordechai je nasměroval k ideálnímu místu. Ráda se stala. Teď ne, Mordechai. Vytáhl blok, který mu vrátili agenti UPKM a chytil ho nemotornou rukou s poškozenými nervy. ho měla za zbabilce, ale on žádný zbabělec nebyl. Zbabělec by nenamířil pistoly na ozbrojené lovce monster, aby unesl muže na kolečkovém křesle. Do hajzlu, tohle neznělo o moc líp. Blížily se k ním kroky a opakované skřípání koleček. Mož byl tak nervózní, že skoro nemohl dýchat, ale zároveň zažíval silné vzrušení. Podobně se cítil, když poprvé vystupoval před živým publikem. Jsem připravený to rozjet. Správný přístup, chlapče. Mož zaskřípal zuby a rychle zamrkal. Lovci minuli Holy jen ukryt. Neustálý prout vědcových stížností byl jako naváděcí maják. Byli skoro u něj a on věděl, že ho uvidí, až budou procházet kolem a hned začnou střílet. Ani hnout, vykřikla holi. Mož vyskočil a namířil glok přes okraj koje. muži se zrovna otáčeli k holi. Oblečení byly ve stejných maskovacích uniformách a tlustých taktických vestách, všichni vyzbrojení puškami mnohem ničivějšími než jeho malá devítka. Nevěděl, co by měl říct a policie ve filmech většinou křičí zahoď zbraň nebo ani hnout, ale z jeho úst na neštěstí vyšlo zahoď hnout! Drobný mužík v kolečkovém křesle byl prastarý a zíral na moše slzícíma očima. Zahoď co? Seš retardovaný? Lovce dokonale překvapili. Těkali očima mezi holy a mošem. Drželi pušky ale hlavně k zemi. Muž vpředu si moše prohlížel s vykalkulovanou agresivitou a ledově modrýma očima tak chladnýma, že z nich přímo čišelo, že už zabil spoustu lidí. Glock se mu třásl. Lovec v duchu počítal, jestli stihne zvednout pušku včas a moše zastřelí. I kdyby mož stěhl vystřelit, bude muset zasáhnout neobrněné místo, kterých se moc nenabízelo. Nejbej se, Adob ani na to nemysli. Holy měla rázný velitelský hlas. Sajmu tě jako pytel sraček. Muž vpředu se pomalu otočil a prohlížel si holy. Její pistole se pomalu pohybovala sem a tam mezi čtveřicí hlav. Ona nevypadala, že by minula. Jeden z mužů musel udělat pohyb, který se holy nezamlouval. Otočila k němu pistoli. Je ta vesta neprustřelná? Vypadá neprustřelně. Vyzkoušíme to. Prask! Muž sebou při nečekaném zvuku trhl. Kulka lovce zasáhla přímo do hrudi. Zalapal podechu a pár kroků couvl, ale udržel se na nohou. Holy rychle přesunula pistoli na velitele. Pohledem uhnula k postřelenému muži. Jo, neprůstřelná, ale vsadím se, že to bolí. Nemarni můj čas Armstrongu, spěchám. Lovec jménem Armstrong nasadil odzbrjující úsměv, ale v očích měl vraždu. Mož nikdy neviděl tak bílé a dokonalé zuby. Ten chlap musel zubaři platit mění. No, vypadá to, že nás nachytali na švestkách ve vlastní základní operací. Odložte zbraně, chlapci. Pěkně pomalu, jeden po druhém, doporučila jim holy. Všechny černé pušky byly popruhem připevněné ke zbroji, proto chvíli trvalo, než je odepňuli a položili na zem. Pistole taky, na hromadu. Tak se mi to líbí. Vím, že někteří z vás budou mít záložní, ale překvapení mám ráda jen o Vánocích a na narozeninách. Prudké pohyby mě znervoznijou. Ruce na hlavu a nechte je tam. Příští kulka půjde do něčeho měkčího než Kevlar. Udělali, co jim řekla. FBI, přečetl stařec z jiny bundy. Děláte si srandu? <laughs> Vy nevíte, kdo já jsem? Ona není poďa, zachrčel chlap, kterého holi střelila. Měl rudý obličej a sípal. Je odlovců Monstera seru. Přesně tak, takže mi klidně můžeš připomenout, že porušuju ten podělaný zákaz přiblížení. Hele, nejsou tohle stahovací pouta? Ukázala pistolí na jednu vestu. Super! Svaž tedy, kámošově ruce, slyšel si dobře a pěkně pořádně. Počkala, dokud se nepostaral i o zbývající tři. Maši, svaž ho, dávej bacha, je to ultimátní právník, je to kung fu experta právník. Kung fu? Ale prosím, dělám krav maga, muay thai a brazilské jiu-jitsu. Tenhle lovec vypadal obzvlášť hrozivě a Mošovi se nijak nezamlouvala představa, že se k němu bude muset přiblížit. Všiml se, jak se na něj Moš dívá. Mož, co? Říkal jsem si, odkud je znám. Klid, kámo, já vím, jak to chodí. Protáhl vlastní ruce pouty, pak do jednoho konce kousl a utáhl je zuby, sám se zajistil. Mimochodem, tvoje muzika se mi líbí, Hold je moje nejoblíbenější pracovní písnička. Díky, hlesl mož, nevěděl, co by na tohle měl říct. Když byli svázaní, mož se ujistil, že jsou pouta utažená a zbytkem pout jim připevnil ruce ke zbrojím ostatních. Vypadalo to, jako by s nimi hrál nucený twister. Zabralo to jen minutku a nikdo z paranormálních taktiků se o nic nepokusil, Nepochyboval, že za to může jen holi připravená střelit prvního potížistu do obličeje. Armstrongova zápěstí připoutal kopasku jednoho jeho muže. Armstrongovi ruce tak zůstaly vražené v cizím rozkroku. Je to nezbytné, zeptal se Armstrong. Nezbytně k popukání, odpověděl mu mož. Seber jejich zbraně, děla holy. Protože tu byly čtyři pušky a čtyři pistole, snadno se to řeklo, ale hůž udělalo. Nakonec zastrčil pistole do různých kapes, přehodil si pušku přes každé rameno a zbylé držel v ruce, dokonce se přitom omylem nezastřelil. Z jeho pohledu to byla výhra. Poslouchejte, chlapi, my nemáme na výběr. Holi přešla za vozík. Musíme teď utýct, ale není v tom nic osobního. Střelila si mě, Jo, jo, žaluj mě. Ultimátní právník se zasmál. <laughs> Ach, žádný strach, budeme. Holy se podívala na jejich velitele. Koukni Armstronku, strikn vás využívá. On už ví, jak to monstrum zastavit, ale nejdřív nechá všechny lovce uvnitř umřít, aby vydělal pár politických bodů. Tohle já nedopustím a tady doktor mi poví, co proto musím udělat. Pak vám ho klidně vrátím. Nesledujte nás. Tolik krve na rukou mít nechceš a já nechci mít tvoji na těch svých. Ale Armstrong nebyl v naslouchací náladě. Za tohle zaplatíte. Únos. Tohle není únos. Holi se opřela do vozíku. Tohle je výpůjčka. Napadení. Pokus o vraždu. Opravil ho ultimátní právník. Za tohle zaplatíš, ňukestlova. Už se celá třesou. Rozloučila se s ním holy. Armstrong za nimi dál křičel. Starý doktor nadával, Holi zabočila za roh a vedla je směrem, kterým přišli. Kolečkové křeslo se dokázalo pohybovat překvapivě rychle. Mož s nimi držel krok se skoro 20 kg zbraní navíc. Jedna z pistolí od lovců se mu uvolnila z opasku a upadla mu na koberec. Otočil se, aby je sebral. Nechy, nařídila mu holy. Musíme se bavnout. Myslím, že Armstrong si zavolal posily. Jak? V tu chvíli mě to nenapadlo, ale jak mluvil o tom nachytání na švestkách, bylo to příliš podezřelý. Asi měl celou dobu zapnutou vysílačku. Ale sakra! Mož se ohlédl do chodby. Nic teď neslyšel, ale to bylo asi tím, že se lovci zrovna snažili osvobodit ze svých pout. Ti budou hodně naštvaný, No, měli by, jednoho jsem střelila. Slíbila jsem, že nikoho nezastřelíš. Slíbila jsem, že nikoho nezastřelím. Velký rozdíl. Dorazili do skladu a zajeli dovnitř. Tohle bude stačit. Pomoc mi zabarykádovat dveře. Získáme tím trochu času. Tohle je kromě tunelu jediný přístup do místnosti. Jak to víš? Zeptal se překvapeně mož, když upustil černé pušky na podlahu. Prve tudy prakticky proběhly. Udržuji si přehled o situaci, někdy bys to měl zkusit. Holik sobě natočila doktorovo křeslo. Dobře, doktore, bude to jen rychlej rozhovor a pak se můžete vrátit ke svým přátelům. O, oni nejsou moji přátelé, časy se mění, muži přicházejí a odcházejí ale vždycky tu budou oportunističtí zmet se jako strikn, jako pijavice přisáti k projektům typu Mark 13. Čím tajnější a dražší projekt je, tím víc pijavic přiláká. Skvělé. Moše překvapilo, jak moc se mu po běhu nedostává dechu. Kdysi se železnou pravidelností cvičil, ale to vzalo za své spolu se vším ostatním. Vybral si nejbližší těžkou polici s naskládanými plastovými sloními hlavami a táhl je ke dveřím. Jsme na stejné straně, my nechceme zastavit to monstrum. Na tom nezáleží. Odmítám vám prozradit jakékoliv tajné informace. Mož se zarazil a poprvé si vědce pořádně prohlédl. Byl to drobný, seschlý, staří. Kůži měl tenkou a skvrnitou, pod povrchem byly vidět fialové žíly. Přes vyzáblé nohy měl přehozenou deku a na sobě měl bílou košili, úhledně uvázanou kravatu, s veterinární Rogers a šedé tvídové sako. Prosím, co ty si vůbec zač? Doktor zamžoural na moše. Je nějaký cikán. Moševo oblečení bylo podle jeho standardů skoro konzervativní. Jsem kytarista. Vsadím se, že je to diablová muzika. Doktor si otvrkl. He, za mých dnů jediní muži, co si nechali tetovat krk, byli buzíci a vězni. Nic vám neřeknu. Mládež bez špetky ústy nechápe, co znamená dodržovat přísahu protože na to neměl dobrou odpověď a očekával bandu vzteklých lovců, co každou chvíli vykopnou dveře, vrátil se mož ke skládání těžkých krabic s papírem na právě přesunutou polici. Moc to nepřeháněj, varovala ho holy. Jestli nás najdou a nedokážou vyrazit dveře, jednoduše odpálí zeď. Dobře, doktore Bliši. Nevyslavujte mé jméno, zavřeštěl stařec. Chcete nás všechny zabít? Jestli zjistí, že jsem tady, všechny nás ničí. On mě nenávidí, je má k tomu dobrý důvod. Varoval jsem strikna a mě nepřivádí tak blízko, ale on chtěl vizuální potvrzení. Ta manipulativní svině. Vytáhl mě z domova důchodců a přes mé protesty přivedl jsem. Demnívám se, že strkn si jen chce ověřit, jestli ho moje přítomnost nevyprovokuje k odhalení. Jsem pouhý červ na háčku. Popravdě řečena představa, že by mohli přitáhnout pozornost monstra mošek smrti děsila. Navíc na něj zírala skupinka strašidelných šestirukých kostýmů oblud s zuby. Holy se opatrně rozhlédla, ale nezdálo se, že by je přesvědčil. No dobře, žádný jména, ale já opravdu potřebuju vědět, jak tu věc zabít. Lepka starého vědce vypadala příliš velká, když s ní zamítavě zavrtěl. Mošovi připomínala růžové lízátko vyčihující ze svetr. Blásně holka, ono to nemůže sem přijít. Jednou jsme jeho tělo zabili, ale on se prostě přinutil existovat dál. Kdybychom ho mohli prostě zabít, nepozbívali bychom hostitele. Podle všech výpočtů by ho však mělo jít znovu uspat. Když ale úplně zničíte jeho hostitele, prostě si najde nového a noční můra bude pokračovat dál. To je mi jedno, já jen chci zpátky svý přátelé. Jsou uvězněný v posledním drakovi. V tom případě přejměte mou soustrast, protože už jsou mrtví. Pomohu vám. Přísahal jsem, že tajemství zachovám a já jsem muž pevných zásad. Holipalo hlasně zaklela, přecházela se na tam. Bylo vidět, že usilovně přemýšlí. Její výraz se nepatrně změnil, než se na moše škodolibě podívala. Takže takhle to chcete? Vávám e, se, že ano, má drahá. Dobře, ale je to škoda. Doktore Blyši, vědátore z rozhodujícího týdne, který pracoval na projektu Mark 13 v Los Alamos a který se osobně zná s naším monstrem. Měla bych zdůraznit, že jste tenkrát býval mladík, jen pro případ, že by vás hned nepoznal, doktore Bliši. Přestaňte, zbláznila jste se, jestli vás ušlyší, zabije nás všechny. To riziko jsem ochotná podstoupit. Holly zvýšila hlas. Slyšel si to? Bliš, hláskuje se to b l -I s h Najednou se natáhla, chytila opěrky, židle otočila vozík k sobě a podívala se doktorovi přímo do očí. Se svýma pevnýma zásadami můžeš ledat tak políbit, prdel! Přestaň plejtvat mým časem! Pověz mi, co víš, nebo přísahám, že si sežen megafon a přivolám toho parchanta! Mluv! Běřím, Přestaňte! Doktor se třásl. Povím vám všechno. Stařičký vědec vypadal, že se rozbrečí. Mož nikdy při tygrání důchodce nepomáhal. Sakra holi, ty se s tím nepářeš. Jen když jsou v mí lidé. Vysyp to, doktore. Blišu v spodní redce třásl tak silně, až se mož bál, že stařec dostal infarkt. Nikdy jsme nechtěli, aby ten projekt dopadl takhle. Byli jsme ti největší geniové, nejchytřejší mysli své doby. Já byl v našem týmu nejmladší, ale mé teorie o netělesných entitách byly považovány za revoluční. Naše cíle byly vznešené. Snažili jsme se ukončit válku s co nejmenšími ztrátami na životech. Všechny hostitelské subjekty byly dobrovolníci, znali rizika. Podobný výsledek nás nikdy ani nenapadl. Nikdy bychom ty muže neobětovali. Ale to on neví. On si myslí, že jsme mu lhali. Přísahám, že to tak nebylo. Mož byl zmatený. Hostitelský subjekty. Blíž si otřel nos rukávem. Vy nevíte ani o nich. Poučte nás a trochu zpomalte. Tam... Bytost, která terorizuje vaše přátele, je jen polovina problému. Zkáza je pouhou manifestací vzteku jednoho muže, který si připadá zrazený, Přestože jsou nerozdělitelně propletení, čelíme tu dvěma nepřátelům: lidskému testovacímu subjektu, a netělesnému stvoření, co je k němu připoutáno. Bytost, která vytváří noční můry, je pouhý Alp. Blbost, řekla holi, to není možný, Alpové jsou ubohí. Mož si pod tím jménem dokázal představit jen pohoří. Ližovalo se tam skvěle, noci byly chladné a ženy nádherné, ale byl si dost jistý, že o horách se tady nemluví. Co je to Alp? Zeptal se mož. Jsou to paraziti, malí poletující přízrační parchanti. Při výcviku nováčků jsme jim věnovali je celou půl hodinku. Jsou to monstra pod postelí, co na děti sílají noční můry a pak se živí jejich strachem. Opravdu silnej by dokázal vyvolat zlý sny i u dospělýho. To je všechno. Stačí je dost dlouho ignorovat a oni vyhladoví a otáhnou. Dokonce se na ně ani nevztahuje fanasil, protože po nich nezbude mrtvola, kterou by si ukázal. Vy mi tady tvrdíte, že věc, která vraždí profesionální lovce a vcuclo obří budovu do cizí dimenze, je alp. E, a no, částečně. Je to řidič, ale není to motor. Cílem mého původního experimentu. Bylo zajmout jednoho z požíračů nočních můra, najít způsob, jak posílit jeho moc. Vaším cílem bylo posílit bobáka, mož nevěřil vlastním uším. Přeskočilo vám. Klid, holi mu položila ruku na paži. Bubáci jsou něco jiného. Doktor si povzdechl. E Pokusím se to podat tak jednoduše, aby to pochopila i tady cirkusová atrakce. No tohle vážně nebylo. Alp, známý tež jako požírač nočních můr, pochází z jiné roviny existence. Je to něco jako svět nočních můr, který se vzácně protne s naším a když se tak stane, lidské vědomí si toho téměř nevšimne. Při svém doktorantském výzkumu jsem to stvoření studoval, dokonce se nám podařilo jednoho zajmout a proskoumat. Přestože jsou fascinující, v podstatě se jedná o slabá a neškodná stvoření. Nejhorším vedlejším efektem byly špatné sny a bolení hlavy. Když začala válka, přizvali nás k výzkumu v Los Alamos, kde se nám podařilo polapit pár dalších Alpů. Další projekt našel způsob, jak znásobit Alpovu sílu vystavením a to je jedno, o detailech bych mohl mluvit celé dny. Záleží na tom, že jsme vytvořili výkonnější Alpy. Teď dokázali pokusné subjekty zaplavit nočními můrami, přestože byly vzhůru. Bylo to úžasné. Představte si, že byste ukončili válku prostě tím, že by byla nepřátelská populace příliš vystrašená a rozrušená, aby mohla pokračovat v boji. Vy jste se pokoušeli zotračit mimozemského tvora a předělat ho na zbraně. Vyprskla na něj holi. Páni, jsem fakt v šoku, že to nevyšlo. Toho urazilo. Snažil jsem se zachraňovat životy, mladá dámo. Můj projekt byl považován za zbraň psychologickou, neničivou. Nemáte ani tušení, jak zoufalí jsme byli. Nic jsme nezavrhovali. Mí spolupracovníci byli různorodá skupina, byli v ní nejgeniálnější vědci i podivní okultisté. V porovnání s ostatními projekty, které v té době probíhaly, byl můj považován za nejméně smrtící. Pokoušeli jsme se využít imaginární hrůzu k zastavení té skutečné. Neměli jsme na výběr. Věci, se kterými si zahrávala druhá strana, byly stejně špatné, neli horší. Samotný Alpy, ten posílený, je jen nesoustředěná náladová zlá, Doplnila holy. nepochopená bytost. Alpové nejsou dostatečně inteligentní, aby chápali komplikované koncepty jako dobro a zlo. Jsou jen o trochu víc než mazaná zvířata, co se živí na psychickém nepohodlí. Naši byli schopnější, ale stále šlo o lepší alternativu, než vypustit v Berlíně starobilého. Měli jsme zbraň, ale neuměli jsme ji ovládat, neuměli jsme ji namířit. Potřebovali jsme nosič, ale co kdybychom Alpovi dali dozorce? Můj výzkum naznačoval, že by mohlo jít připoutat alpak lidskému dozorci, podobně jako když se přirozeně napojují na spáči přikrvení. Šlo by však o komplexnější součinné pouta. Našli jsme dobrovolníky, mladé vojáky, kteří splňovali psychologická a intelektuální kritéria a kteří byli schopni fyzicky a kulturně splnout s cílovou populací. První připoutání proběhlo v pořádku. Prvotní testy demonstrovaly, že lze pouta přerušit a vypodit Alpa z hostiteli, až válka skončí. Vypadalo to jako naprostý úspěch, jen nás nikdy nenapadlo, co všechno by se mohlo stát, dokud se projekt Mark 13 nevymkl kontrole. Jaký překvapení! Mož uslyšel hluk, někdo zkoušel kliku u dveří. Našli nás, v nejbližší době nic neudělají, nechtějí ublížit svým zvěřenci. Předpokládám, že paranormální taktici nedostanou zaplaceno, když ho náhodou zabijou. Jen pokračujte, doktore. Jak vašeho super Alpa zastavíme? To stvoření nepředstavuje problém. Jen se řídí svými instinkty, vytváří noční můry a živí se vyvolaným strachem. Nebezpečí pochází od lidského hostitele. Jeden z dobrovolníků se ukázal být výjimečným. Byl naším nejslibnějším subjektem, proto jsme ho vybrali pro přijetí nejschopnějšího Alpa. Když k němu bylo stvoření připoutáno, došlo k překvapivým vedlejším účinkům. Co bývalo jen výplody představivosti nabylo pevnou formu. Noční můry se staly skutečnými, fyzicky skutečnými. Nejprve byly malé, ale podobný fenomén nemělo obdoby. Můj tým to nadchlo. Energie potřebná k vytvoření něčeho takového byla prostě nepředstavitelná. Náš experiment dosáhl zcela nečekaného výsledku. Rechocení kliky ustalo. Mož si vzal jednu z pušek, byl to neznámý bachratý plastový typ těžší, než se zdál, ale ovládání se chápalo snadno. Pojistka, spoušť, nabíjecí páka a uvolnění zásobníků bylo tam, kde se to dalo čekat. A onž má pit ho to naučil dobře. Mož proto mohl střílet, pokud bude třeba. Jenže jemu nedělala problém technická část, ale samotná střelba na jiného člověka. Někdo do dveří silně kopl, police se však skoro nehnula. Holy zvýšila hlas a zakřičela přes dveře. Jestli to zkusíte vyrazit výbušněnou, tlaková vlna tady staříka zabije. Pak se vrátila k normálnímu hlasu. Ať se na tím chvíli zamyslí. Prosím, pokračujte, doktore. Doktor Bliš nevypadal, že by si hluku všiml. Jakoby příběh, který tak dlouho tajil, zcela pohltil jeho pozornost. Máhlý nárůst alpových aktivit byl vyvolán dobrovolníkem. Vypadal jako obyčejný mladík. Velmi odvážný s ohledem na to, co byl ochotný pro svou vlast udělat. S časem se však vše začalo zhoršovat. Vytvořené noční můry se staly silnějšími a nečekaně agresivními. Členové mého týmu zemřeli. Snažili jsme se pouta přerušit, ale nešla to. Tento konkrétní alb buď nabyl vědomí nebo se do něj vtiskl nějaký temný rys osobnosti lidského hostitele. Nehmotná bytost se nechtěla zdroje své nové moci vzdát, tak s ním začala manipulovat, nejprve fyzicky, potom i mentálně. Dobrovolník se ho snažil zvládnout, ale nakonec se obrátil proti nám. Bylo to těžké rozhodnutí, ale neměli jsme jinou možnost než experimentu končit. Což je jen nevinný způsob, jak říct, že se toho chudáka rozhodli zavraždit. Neříkal jste, že ho zabít nejde? V tom byl ten problém. Cokoliv, co by dokázalo zničit hostitele, by je nevypustilo inteligentního extrémně vyvinutého Alpa. Přestože by po oddělení své fyzické kotvy nebyl tak silný, stále by se mohl potulovat po světě a škodit. Oblast nočních mur se omezovala na několik set metrů kolem hostitelova těla. Nečekanou fyzickým poutem vyvolanou změnou bylo, že hostitel přestal starnout, stal se teoreticky nesmrtelným, došlo u něj k mnoha mutacím, které výdáme u vyšších nemrtvých, Nebyl důvod nevěřit, že by nemohl žít věčně. Proto jsme udělali tu nejlepší možnou věc. Uvedli jsme hostitele do katatonického stavu. Nemohli jste riskovat jeho zabití, tak jste z ní udělali zeleninu a zahrabali ho na skláce chemických zbraní. Holi hvízdla. Ale teď je zpátky a pořádně nakrknutej. Plán byl nechat ho ve stázi, dokud nenajdeme lék, řekl doktor Bliš, ale uhýbal při tom pohledem. Musíte pochopit, že po rozhodujícím týdnu byly téměř všechny projekty zrošeny a veškeré důkazy skončily pod zámkem. Zakázali nám lék hledat. Přeživší z výzkumných týmů neměli na výběr a život šel dál. Rozhodli to za nás jiní. Tím jsem si jistá, zabručila holi. Zažádal jsem o obnovení výzkumu, ale zamítli to. Za tohle já vinu nenesu. Mož pochyboval, že by měli čas probírat morální důsledky šílených pokusů. Když to nemůžeme zabít, tak co můžeme udělat? Nejbezpečnějším e, řešením je přesvědčit ho, aby šel znovu spát, ale s tím hodně štěstí, odpověděl doktor chování, které projevuje tentokrát se od minulého liší. Vypadá to, že jeho fyzická forma se nyní může pohybovat mezi dimenzemi, mezi zemí a říší nočních můr. Proto se hostitelské tělo může v našem světě zdánlivě pohybovat tak vysokou rychlostí. Předpokládám, že tam zmizelo i vaše kasíno. Zdá se, že symbion se během dlouhé stáze dál vyvíjel. Nejde odhadnout, čeho je dnes schopný. Pořád mluvíte o hostiteli. Holy se vybrala jednu pušku a zkontrolovala komoru. Pokusy o vykopnutí dveří ji znervozňovaly. O co u něj šlo? Jeden z dalších výzkumných týmů přišel s hypotézou, že existují jistí vzácní jedinci. Mystici a okultisté je nazývali dětmi osudu, lidé vybraní vyšší mocí a obdaření zvláštními dary. Tehdy jsem to považoval za nesmysl, ale nyní musím uznat, že na tom něco je. Víme, že existují jiné světy, jiné reality, které sousedí s tím naším. Jsou zdrojem některých monster, která skončila u nás. Občas jsou někteří vzácní jedinci propojení s jinými světy. by byli vybráni k nějakému úkolu, ať už zlému, dobrému nebo zcela nepochopitelnému. Ovládají zvláštní schopnosti, dokonce se dokáží s těmito jinými světy spojit. Zdá se, že se rodí následkem průniku mezi dimenzemi. Někdy se schopnosti dědí, a i když je to velmi vzácný fenomén, ale pokud ano, dějí se pak vyhýmečné věci. Mož a holi si vyměnili pohled. Známe někoho, na koho ten popis sedne? O, tam silně pochybují. Pravděpodobnost je astronomicky nízká. Pravděpodobnost hraje druhý housle, když dojde na mýho bratra, řekl mož. Na ouvena naložili absolutně bizarní karmický náklad. To kvůli němu tady jsme. Je mezi lidma, co uvízli v posledním drakovi. Doktor bliž otevřel pusu, nevycházel z ní však žádný zvuk. Mož si na vteřinu myslel, že prostě zemřel strachy. Pak se jeho ústa znovu pohnula, jako když ryba lapá dechu. Nakonec ta slova ze sebe dostal. Ne, ne, ne, další z nich a je na druhé straně, to je příšerné, absolutně příšerné, máte představu, co to znamená? Ne, další kopnutí do dveří, stále to nevzdávali, mož byl rád, že mají rukojmí, protože jinak by asi začali střílet skrz stěny. Ani to nejmenší, v následujících letech jsme se poučili z dalších experimentů, které zahrnovaly připoutání spirituálních bytostí k lidem. Strykn získal nějaké prastaré zbraně, které měly nejen zničit hostitele, ale také permanentně vykázat Alpa do jeho domovské dimenze ale pokud je zničen hostitel a v jeho domovské říši je připravený další z těchto vyvolených kandidátů, vykážeme ho je na místo, kde si bude mít zít nový tělo a nepochybně bude pokračovat v cestování mezi našimi světy a šířit všude zkázů. Dokončil za ně bliž. Ach sakrané, ta pekelná věc mýho bráchu neposedne. Mož se podíval na je to možný? Pokrčila rameny. Ani holy nevěděla. V žádném případě. V jeho hlavě se naposledy ozval Mordechajův hlas. Díky, chlapče. Dost už víme. Šampiona varujeme. Teď se musíš připravit. Musíš svým strachu čelit. Světla zablikala. Bušení do dveří přestalo. Muž si uvědomil, že vidí páru v holijeně dechu. Zamrazilo ho v zádech. Začal se nekontrolovatelně třást. Je příliš pozdě, prohlásil rezignovaně doktor Bliš. Našel mě. Do hezlu. je tady. Holly neváhala, chytila okraj police, která zadržovala paranormální taktiky a začala ji odtahovat. Pomoz mi vaši! Sice tu bylo riziko zastřelení naštvanými lovci, ale možná jim pomohou. Určitě to znělo líp, než zůstat tu s monstrem z nočních můr. Kovová police na textu děla. Světla zhasla. Ve skladišti s nimi byl ještě někdo další. muž to cítil, byl jen pár metrů od něj, ve tmě a mrazu se skláněl nad kolečkovým křeslem s vyděšeným vědcem. Pamatuji si tě, slova zabušila na v mozek. Mrzí mě, co? zachraptěl doktor. Mrzí mě, co jsme ti udělali, Markusy? Na omluvy je příliš pozdě. Moš zaječel a svět zmizel.